Як вам не соромно, дядько Кочубей? Вдавано хмурні Ольга. Побачила, бо це ваша Олімпіада Панасівна. О, та он вона якраз іде. Де там ти загледіла мою каракатицю? Занепокоєно обертається Кочубей до вікна. Вона ж зараз у школі. Ольга пиршкає сміхом. Що завдала вам страху? Всі знають, як ви своєї законної боїтесь. Лукаво блеснувши оком, жартівниця прожогом вискакує в коридор. А в незабарі нам уже чути крізь відчинені двері її сміх з друкарні, де вона голосно розповідає своїй напарниці Ірині та Митранпажові Генріху Теодоровичу, як щойно вдалося їй розіграти Кочубея, налякавши його візитом Олімпіади. От чортовка! Дослухаючись, каже й за захватом Кочубей, імовіль знову зиркає у вікно, чи справді не з'явиться на горизонті Олімпіада Панасівна. Особа вельми сувора, за його словами кована відьма, яка, здається, і з відстані постійно тримає Кочубея під своїм недревним оком. Старшу віком, за свого законного Олімпіаду Панасівну до наших районних красунь ніяк не зачислиш. Коли вулицею йде, перевалюється з ноги на ногу, мов гузка. До того ж природа цій жінці дала вдачу сварливу. І хоч у школі Кочубейха обіймає посаду директора, тобто годилось би їй виявляти культурність, ставати понад буденні пристрасті нашого містечка, вона ж навпаки сама розпалює ці пристрасті більше, ніж будь-хто. Вічно сердита, криклива. Олімпіада ревнує свого Кочубея до кожного телеграфного стовпа, як він каже. Ходить за ним на зерці. І якщо увечері шурхотять буває кущі монастирських бузків, що навпроти друкарні саме розбуялись весняним своїм цвітом, якщо скрадається там хтось підозріливо, то можна бути певним. Олімпіада Панасівна перебуває на чатах. Знову розпалена ревнощами, вистежує свого товариша пісню. Лаврін Пісня – це Кочубеєв псевдонім. Він йому віддає перевагу над власним прізвищем. Та й нам здається, що Харитон Кочубей – це зовсім не те, що... Лаврін пісня Прізвище свого ви могли б не соромитись Якось спробував повчати нашого колегу Кирик Он у Пушкіна, багат і славін Кочубей Я не стих Кочубею, була невдоволена відповідь А з яких? Не знаю з яких, але знаю, що не стих Сказано, як відрубано На цьому розмова вважається вичерпаною Багато що в ньому нам із Кириком вподоби. Теперішнє становище завідувача відділом далось Кучубеєві нелегко. З рядових сількорів вийшов. За якісь викриття на нього нібито вчинено було замах, але ті нічні постріли, здається, ще більше піддали Кучубеєві гарту. Він і зараз небезпек не уникає. Де тільки прорив... Відстала ділянка чи з велику бло негідні елементи, кочубей на велосипед і туди вбій. Сміливець, викорінювач зла. Ось хто він для нас. У пошуках фактів товариш пісні, осідлавши велосипед, цілими днями гасає по району. А коли повернеться, то в редакцію зайде обвітрений, розбуханий ніби з поля бою. Потім і в друкарні гоголем пройдеться у своїй припорошеній пилом шляхів юнг-штурмівці з прищепкою знизу на одній холоші, щоб штани не прихопило ланцюгом передачі під час їзди. О, з прибуттям! Ніби жартома докине свого робочого місця Ольга. Ми тут без вас аж заскучали. Хіба? Кочубей змірює Ольжину постать своїм змруженим, злегка насмішковатим поглядом. «Дивись, а то ще й повірю». «Десь ви довгінько були, товаришу пісня».